Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Muhammadullahi Rabbil Alemin wa salatu wa salamu wa ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mën tebi ahum bi ihsanin ila jomiddin Allahu në madhruar e falendarojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falje kërkojmë lavdatë dhe bekimet e Allahu qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën të i shokët dhe të gjithë ata që i ndihë këtër u këtër në ditë në fundë të kësaj botë të nëruar vlëzër dhe motra, për vazhdojmë sënë të melenë në datë mënuar me ligjeratën e përjafshme të shtuneve pas akshamit në le përnënë. Pas namazit akshamit dhe kemi filluar minisikëll që ka të bëj me formimin ton si besimtar. Parase të vazhdojmë të tutje me pikën vjuset dhe dërësit të, të sënë tëmë,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 për të pas mundësi që të funksionan. Në qovë se nuk është e formuar, atëherë nuk ka mundësi të funksionan si të tërsi, për gjdo njësi funksionë në vetën e vetën, e që pastaj shka këto atë kasë. Qëfar duhet të them? Mere për shembul kërin, automobilin. A është tërsi pjesësh që jo gjithmonë kanë lidhe njëra me tjetërën. Mirë pa,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 A jetë duke i kontribuë që ati qëllimi? Me kejë që ka kinë këtë botë? Andaj, këtë e, e siguran kësh formimi. Duhët me koni formuëm njëri për me mujtë gjithë takto me i organizu që shdojët. Andaj edhe një njëri që nuk ka formim profesional. A ka mundësi me odhëhesh një firm që shdojt? Nuk ka mundësi. A i dëshira e ti e flakë mund me konë, qefi mund me konë, dërti mund me konë, për mundgese formimit profesional,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 Apo, mirë po, ato që i kam cikë në deshën e kaluar, Allah u gjellewa ala në mësën që para gjumas të tjeni këtu, kur tjene zoni gjumas të tjeni këtu, kur shkone zoni gjumas të shkone atje, kur të ne mësën këtu, kur të ebë këtë rukëtim ka me shkuti, në qëfëse në gjithën e me kënëra për të laot, për gjithëdo kushe këtë u dhërëfysin personal dë vetin, atërë, pa dushim se nuk do të kemi mundësi asë një Rëndaj, dirë si sonë në mështë, udrëfjësi. A e ki udrëfjësi në dorë e para, a e njekët udrëfjësi kush është, dhe aja qëka është ma e rëndësishme nga gjitha këto, a dimna me e përdor udrëfjësin që është duhet atëm. A dimna me e përdor që është duhet? Kush është udrëfjësi jonë? Pa dëshimë se udrëfjësi jonë në këtë formim, dhe drejtë këti qëlimi që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 Panë varsisht, në gjyrimeve ti, përkacive ti, dhe të qëfare i ka, nuk kamë rëndësi, të gjithë thonë duhet me uklikur anëtët. Duhet me uklikurit pastaj, sonetit pejgamberi sasale. A ka ndër një muslimani cili thratë që thatë, në duhet, nëse duhet me shpëtu nga krizat, nëse duhet në muslimanë me i kalu problemet,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 E ka zvrit, Allah u të barëk o t'ala E dyta që Allah po i thë t'i libri është Këti utrofysi, krasje e ka burimin nga Allahu E dyta, Mubarak Në gjuhën në robë Mubarak, që ka është? Në gjuhën në robë Mubarak është dheqë Që dobeja e ti është shumë dimenzionale E shumë anshme Dhe gjithashtu është e pashtershme A do të thotë ky libër që Allahu e ka zbrit, përfshin shumë fusha të jetës që nuk mund t'ia ja kufizojmë ne rolin e Këtij Kurani. Nuk mund të themi Allahu xhënne wala po thotë nuk kemi zbritur libër që ju mëson ç'mufal. Nuk kemi zbrit libër që ju kallëzon se ç'ish që lë më agjëru. Nuk kemi zbrit libër që ju mëson se ç'ish keni, më keni më upastru. Nuk kemi zbrit libër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 në pasanik që shkon në fillan vendi sota mërmënia i harxhon ata bësh me vet sota mërmënia vetëm për pushime i harxhon këçi sokon kur në pushime çka thot Allah thot apo mundin paramanu s'a so myr të kufizu me për mend shifra të maksimoj maksimumi 1000 hera apo po ai edhe kjo është shumë sikur i harxhon ata 1000 herë vet pse ai kur sokon ai flet nga kufizimi i tij apo me bomi thot dit pasunit ajë ngat ajë ka qellu dikun një miç aty dikon aqj ajë vësh buse as të thot më mirë s'po vazhdonë matut javëto s'ndoshta 1 mira aj po 1 mira një hedije ja blen ndoshta familjes t'i dikon atë korqe matepa ti rat pastaj janë me tetë çmim atë kënd rraf njerëzor apo rraf njerëzor domthon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 Nuk ka numër, ju thotë sofish, ai ka më shumë se na. Nuk ka kë punë me fesh. Apo, gasai ka krejt në dorë vet. E paramenda ai tjetër deturia e tij është ç'qëto, krejt i tij. Mirësia e tij është ç'qëto, krejt mirësia i ka. Bujaria e tij është ç'qëto, krejt bujaria ta i është. Apo, urësia është ç'qëto, krejt urësia është tek ai. Mshigra, krejt mshigra është tek ai.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 ata që do po? të më kufizojë rol në Kur'anit apo i thënë Allahu Azza wa Jalla ai pa të mubarrak ky është i pa mubarrak i shumë dimensioneve dobëshme i shumë ansom i shumë profileve është i thellë kuptimi socio mermënia ju kurse mundi më don në fund kur absolutisht para mendani sot isha duke lexuani dobi që shpeshsoi ndonjëherë mund shundon ligjërat tepër dobëshme që vijnë vënit tona këtu subhanallahu nga dy ajetën në surën nëmëllë, djetarët kanë prezentu formulen e shpëtimit komptarën të, gjdo populli. Dy ajetën në surën nëmëllë, regula për ndërtimin e shtetit dhe shpëtimin e popllit. Dy ajetë. E ku e gjithë e këta ajetë? Tek rasti i bubrecit më Sulemoni nëftër. E ku një bubrec? Apo, e ka po, ka vjen Suleiman a.s. Edhe ka thonë, ja juhen nëmlu, a bubrecët e tjerë, u dhullu me sakin e kumë, hjeni në përshvendbanime, la jahtimen në kumë Suleiman, Suleiman i vëgjënudu, mështë një shkizë Suleiman i dhështëria ti. Qëka që, subhanë Allah, dhët regula të mdhaja, kushtetut, i kanë zirë djetarë më dhore, i kanë prezentu për shpëtimin e gjdo venë, dhe gjdo popële dhe gjdo kombi, apëtër që i bjënë të fënd të koronjë, pëtë. që i kohë me, me dy reshta prezentan zidhje ndërkomtare, mos lasin për tjirat probleme, për tjirat qështje familjare, xoqore, kështu më radha, ndëj Allah për më barëk më se aqet një pikë në kur, mos më stoj duhet këtu me konë, pëtë. kështu Allah prezentan konë, liben e ti, pas tëjtë Allah gjallë u ala për këtë liber, për këtë liber të Allah gjallë u ala,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 Këtu i ka thonë kitabun Enzellahu i leke më barak Këtu i ka thonë liber Ta kemi zbitë më barak dhe bekum E i bekume E po për i pak qëtë shum Mirë po kër ka thonë Për tjetër që ka tash Si ka thonë më kitab I ka thonë dheker E pëse i ka thonë dheker tash E pëse s'pithush liber tash Na e kemi zbritur dhekrin Prezentima shky, Prezentimi Koronit Allah u po fletë për Koran Na kemi zvitur dhe kërin, dhe ne kemi me arrujt atë e aptër. Lëneruar, s'kon kuran asë një pik, apo, që nuk i për shtatët më barak. Një pik atë është, të duket një pik, për të e qëprush, të e qëprush, nuk kja gjendë funin mu, kërkon e aptër. Më slasëm për një shkrojnë, e për fjallë, e fjalli, e pasaj për tjera të aptër.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 At skuamë anë kur thot hadithi pejgamberit aleyhis salam për shemb kush halit pavlitë ja gabëm gabëm ja kur thot strategu i luftës skuamë anë për kurre buhurere atë skuamë anë apo se jap Allahu kaniamën dhe çaj përmenet gjithë përmenet ai me këtë apo ande allahu jelle wala ka thon ta ku më zbithni libër i cili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 dhe gjithashtot suneti i pegamberit sallallahu aleyhi o sallemash mirë po të nërro lazer në mbeten dy pika që duhet me të rrdu dirin të fundam në dhërri mërë në kos por në dhërdi që duhet me shkurtu i kemi dy pika më rrëndësi ku, e para kuptimi i drejt i përdorimit dhe mënyra e drejt e përdorimit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 është një operacion kurse kje qelë, nëse se qelë telefoni prishtë, a, a ka kështu? Ska. Gjeda është të timu zhe bletë telefon për me thyrë për 4-5 operacione, a do tjera si përdorë të knasht telefoni, të. kurani ofranë operacione të panumërë ta, për kretjetën tone, po nuk kështë telefoni. Nga po, në qovë se nuk e përdorë pjesën e mbetër, nuk ka mundë si me pas dobi me pjesën e shuizuarë atë.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 Gësë Allah ju gjallë gjelë ju thët Efe të u minune bi ba'de lë kitabi Wa tekëfurune bi ba'de Apo do në një libi, një piesë libit me amarë e një piesë Tekëshyrum që po bëgët, apo Qërë shtë të në në më bëgët? E qëka bëgët në se ndodhë shtë? Allah ju thëtë fëma gjëzë au Qëka është punë ati që bëngë shtë pe juve Allah ju pëvlad Illa Këshë zhën fë lë hajati dë dunja i përshlumë këtë botë, Për e arabë, 50% e këna marë, 50% e këna marë, apo e këna marë namazin, agjerimin, e këna marë zeqatin, shkurorizimin, e këna marë pastrimi, e këna marë. Unë zdi, Allah u përthet, e merë një ja, një, e lëni një, ja, këzjën fil hajat e dunja. Ja, nuk funksionon fjolla dhekerë, fjolla dhekerë, ngritja, autoritet, apo funksionon 100%.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 Shomë një një, ka thonë për një hadith, e, një këni ndërgju, ka më një vakte, këni me konë që shtojtë, të, mëndon, të sulmunel, më hdonë, cëllëmune, më zvetë gjendja juve se si musliman, ata asabë, qëka ju ka shku menja tyjnë? Kona, a qaq pakrej me kona, këshveri asabë që menojnë? Sa i se paramenon shomë me që shtojtë, ja i se din këtë mund kështojtë. A i nuk je paramenon, pse e ka kuptu drejtë komunikimi u Koran? Q E min këlletin jau me idhin nëhnu ja Rasulullah, a pakra me kona? Ka një, belë entum jau me idhin këthirë, shumë jeni. O lakin e këmë gëtha, unë këmë gëtha i sejlë, por jeni qka? Jeni si kërsa ato, bujashka që i ban uja, ato asë në nalën këtë dojnë që i ban uja, edhe me i mërës në i përdor, pa i të erë mirës e të lakë të janë, por kur gjësë dhvynë, ato shumë jenë, e vërtet Ska bërë e qëtë, e po? Andajtë në ro dhezër Kuptimi i drejt i kësa jështë Ato që ka e ka thonë Njëni prej ashabë Njëni prej djetarëve të hershëm duha të thëmë Shumë ka fjallë, o Allah Shumë ka thënin këtë retimë Një e kom përzirët, isha Allah e kom qëllua avta Emne ka Ebul Abbas ibn Ata, rahimehu Allah Ajë thëtë kështut Men elzëme nefsehu Adabe sunë a i cili a i cili po du me përthuj përthim të lirë a i cili e vesh petkun e shpalljes komplet veshet komplet njëroset gamera, gamera allahu kalbahu binuril marifa allahu gjallahu ala i a ja, zhyt ju jo në kuptim zhyt në kuptim të ndotis dhepo? po e zhyt thell e fut Fel, fel, në qka? Në dritin e njohjes Qëtë e ja, pa lojë Dritin e njohjes A i nje senet, po dhe i shë Se komënë si ti i nje, po si shë A ke po në shpëtone Ti edim që ki këto, po pa edhe Dritin së din me shku me mora për Për të sen në idim, po dritë Sko për të në pedim Po, po s'kena dritë me shku dhe që ti me mora Për ndaj thot Ja ja pa lojë dritin e Njohjes Dyja që na duan. Thotë dhe nuk ka opozitë më e ndershme për Ubin se pasimi i drejt i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në urrnat e tij, në veprat e tij, në moralin e tij, në edukatën e tij, në fjalët e tij, në veprat e tij, në çellimet e tij dhe në besimin e tij. Sa so u bon? Te 10 sa dush të uajë. Meri që tohë këqëri, sa, dhe të atë është përshijeta jonë në këto, sa kjo udhërëfysë, për në mëstan, për të gjëra. Për thëtë, urnat, urnat që i menë këtë jetë, për balë udhërëfysët, ndalesat, veprat, moralin tënë, moralit ku është, që me të farë udhërëfysit të, Pa i së është me vljetët moral, me qëfare? Udhërëfysi edukimit, apo udhërëfysi njërësieljes, udhërëfysi fjallorit, udhërëfysi veprave, udhërëfysi synimeve, motiveve, qëllimeve, kush është? Shë i ka këtu kejtjen ato që nënkuptojnë kuptimin e drejtë të udhërëfysit ato.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 Po kësë përna krymë punë Unë thashë asë përna krymë punë me thonë E dhune Kur'anin Se të manë punë e me dalë me onë Dikush të këndër të në la në rujtë Mirë po përdojna po Manifestim të kësojna Po dhume të pa Vete së tamë po, tam, po dhume thon, po të thonë Po dhume të pa Se ti e ke marrë veshmirë Hajde për këqyri ma thonë Adin që shqibjen kjo përdo Adin që shqibjen kjo Për marrë shambull një Sport për sporte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 A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a i gacëm për përëvim. Hajde, ka përëvonën në të. Andaj, u të rëfysim. Ne e kalëzum të erobi, cële është përëvimi. Kreti jeta, apo? Para gjumaj e dinë qëka ban, kur vjen gjumaj e dinë qëka ban, mazë gjumaj e dinë qëka ban, kur vjen nata dinë qëka ban, kur vendita dinë qëka ban, kur vjen, din vjen mësafir dinë qëka ban, a, qëke pëdeka, qëke karabja Allahot, apo? Apo?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 që mësë më nga të regu Allah kur se këshumë ditë. Cële është kjo nëngjarja? Nëngjarja e trektis me Allahun. A të kujtojtë? Marveshe me Allahun që kebo për trekti? E Allah, jo Allahus, zdi, kur e kom nëshru? E, e ke nëshru, apëtë. Je marvesh me ta, te ati diçka, i ty diçka. Je marvesh. Edhe Allahus dhët, inë Allah e shtera. Allahu kablej kablenga besim torat. Anton. Diçka për ty jam diçka. Ka dhan Allahu pastaj se kjo është tregtia më e suksesshme dhe heq moskini gale, rahat rëni, sa kus më preciz dhe më sakt nuk e zbaton marrveshjen se Allahu e kështu më radh. Pastaj flet Allahu për agjendën e marrveshjes. Shkon 111 Tauba, 112 Tauba nëse zgabojat. الله جل وعال أثت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهونان المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مرveshja او ذات بيكشة prioriteti اجيهن ده اقرانت پر مرveshja اكي نيه پرشنه هره شكو التائبون العابدون Marveshja është kja Elhamidun Esaichun Elrakiun Qka është kja Allah po? Nështë që më të mërë Qka po përëtë? Qka Allah o qka thëtë? Po thëtë që këna bo marveshja Unë të të mu këtë Unë të të këtë Eksë të mëradë Po kja ka një regullë Jo të të qadush Me më quti mu Ja Ja zë banë qadush të mu më quti Ja është një regullë Që është më qënë të mu �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 Ti e njësë me shkuë për Prishtinë, dhe kërë dëgjuë që Prishtina është larë nga Mitrovica 35 kilometrat. Po ti po u thëtanë kilometrashë 70 edhe halosinë Prishtinë. Edhe po e nalë kjerën anëshë, edhe po e pyrë dykën falë. A që kjo rruga e Prishtinës Se që sa e më tullë thusë tull, Pa shokur ku në qytatë o Allah A i thëtë jo vë Allah I krejt në kondër të një eftën E po Që kjo që e mërë vërë që është në kondër të në Qëka i thëtë kjo tjetëri du të me bo Qëka du të me bo Qëka du të me bo Këthehu Që i shbe kejnë fillim më këthuj ati atjë pikatë Ati së komisën e Po tja pëtë me shku në Prishtinë Po kë Ja, Allah, e s'për këthena, që që dy satëm të dhëthuhun e kësa hargjimin një kompon për benzin, a ne, graj, kimi hargjuhet dhe 2 tonelata benzinës, kimi më i përshin kur? Ha, që kjo është të ta i bun, mas 300.000 km të thuhet, gabim, këthehu, qëka bre, që 10 vjetë falë në gabim, në kuptim ju të faljes, po se pas të mërë vërshë që kjo është që shtutë, këthehu, këthehu, Po nëso deshtë në këm guhe, mëso njëri këm nëtë, këthehu Allah po të këthehu, e ta i bun, kështë Nëse si i ga që mu këthy, së arë thuët, s'ka abidun E ta i bun, ta një abidun Ka thonë, kërënditje Kurani të laun, s'po nëse kom buë kërënditje Allah po të kërënditje E ta i bun, ta një abidun, ta një adhërus Këthehu që njëzët djetë falësht, se ke marrë vësh halëa, që është duhet me respektuar një njëri, këthehu, po atin ku, ku i bjenë më këthy, po kush për të vetë ku i bjenë Allah, po atin së so oka më hargjit më rëllane, këthehu, në asimit ga që më këthy në fillaj më afton, na bojna kompromis, të rrugë afton, pse pra a heshë nuk bojnë qështua, jamërse banë për më do gëtë për Allah, s'ka kompromisë Ska vojë Allah rrugë, një rrugë për Prishtinë, Allah Ti negocio së të dush në atë njeri aty Hajë së të anërish rrugën ekstra aty për Prishtinë Së hajë sësh për kitë pun Andë dë njerë të negociojnë me hodgën Apo bëjë negociojata, kompromis Po së të të ashtrën hodgja ekstra aty rrugën për gjenet e Allah Az vetit e ka shtrut i kush A i vest të kalzën që lërgje shku Do të më këthi ato Do të më k e mërë është i këgabu, së në këthesh kur dushti, më dhej, së në në shku dushti, o ka do reglët rrugës o la. Rrug në la, krejt rrugën dënje, ne i respektojmë, rrugën e gjenetit që është dujmë ne e bujmë, e s'ka kështë, edhe aty të kalëzën, duhet mu këthyjoftën, rrugë godë dikën tjetën, e po mirë, në përdojnë, në përshemë mund, në përdoj na pudrem e pasul pe gambën e sallall a jaqna nis mir me pasu çuera agenda e pasimit a ja nis pe sunetëve të namazit a ja nis pe çështje madhore të mirësjellës çuret që ja nison veç po tan çuret ku fillan agenda e ta i tash për po të ibun çuresh vetash më u kthyë pa në fillim ona po ktheon fillim atë 1000 kilometra 1000 dhjet vjet dhjet vjet Respektimi i agjendës të Koronit, e ta i bunë Pasë Allah të el-Abidun Ata që janë dgaqëm, o dhe nëndëruar, që Allah që ka thatë, më këthy Këthehu Pasë të el-Abidun, këta janë në rapë të Allah të të të gjenë Halas, po fillem me kazu për vejë për të tynë Jaja, kadal njerë, kadal, kadal Po më pëtë më kënoq, më namaz, lash, e kadal njerë, kadal Ko arrejkullat këtu, së që në keme herë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 Unë që i zedetë për mësaj, të për më, më kazë nga benë, në i zedetë këthejnë a për të mësaj. A dënë me kona bëjë Allahot, do është më këthy, hoqë. Do është më këthy, se kështë të këthonë mirë, së më rëndësi. Andaj, pas të e vënë abidun. E pas abidun, qëka thëtë Allahot? Hamidun! Mirënjohja, falëndërimi, nëse si mirënjohës, falëndëruës, s'ka rra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 kuptimi i drejt i udrëfjusit, kuptimi i drejt i udrëfjusit. Në kem po, e kemë udrëfjus kanë, Koranën dhe Sunnetin. Po, hadhe për këshurën, po, gjithë kushpineve nuk ka mu formu, pa e respektu këtë regullorat. Një heqëlimin, po së doje udrëfjusin. Po së doje udrëfjusin, shumë kuptimin në të pasilin, apo? Ek kem arrit tek pika e dytë e manifestimit të drejtë të përdorimit të utërfysë, që është e para ishte respektimi i agjendës, prioriteteve. Që çorç kash më madhun kuran çkash pak më. Me, me vogën se kjo, respektoi apo jo. No. E dyta është manifestimi i përdorimit të drejtë të utërfysës është serioziteti për boll për boll teksteve inkurajuese dhe kërcënuese të udhëfyesit. Nëse nuk i merr për një më seriozisht shaniat skomeish ku preparohem. Ë ke marr hartën apo hartën edhe aty në hart po thotë. Harta po thotë që ndrejtimin që i nis rruga është e mbyllur. Gasaj bën rrug alternative. Asaj ja, garavojn këta hallasë, rruga është kurta, gara kan po polloj këta apo çfarë? Duhet ditë je rruga? Tani. Edhe senali është për 100 euro. Tani kur përplaset për atje shajën e bjen deti, ka ka dosh punë më me, me marr. Po atsamna, kë hort nuk ush marruën në prill. Apo kë ha që është bajgara e zopi. Ka marrën njësh për të kalzon për një më? Soko soko inkuraim shumë tan Kuran, bashi këtua që është shumë për nime. Shumë për nime. Sa votë pejgamberi zotë i kanë marrë shumë për nime. Kur Allahu Jellal wal Ashab i kajuresh me xhenet shumë për nime kanë marrë atë. Ama shumë për nime. Përmendoj për shembull atë ditën që kemi studiosara, që ka zbrit ayatin men dhe ladhi ukridullaha. Kërë dhe në hasena Kush japë Allahu të bërqë E Allahu t'ja këthen shumë fishë bërqë Ska hënda, që Allah, e së interesant Allahu të bërqë, poli Që aki Koran Ska më bua ta kësi kërë më bete Ka thonë Ebu Dhehdaj E ju këridu në rabbuna A zotë i poli të bërqë ja, Allah s'invojtë, Allah të bërqë Po nëse ti ja ka fukarës Allahu gjëllewalat unë jëmë bërqë ljejët Jebja t'i këti unë të këtej b prej trunëgjeve të, të hurmeve apo krejtë është bërqë, zotit pjadu merë ti që ka dushë bërme të haptër së pa dhona për një me e ka nëmarë Allah për. i ka thonë pejganveri së sëllëm ku mu i la gjenne nga një ka gjenneti i ka pasë të rihurme ka në këti ti ha, këto të i ti mërtypi gata Allah, gjuj nga në gjennet ma shumë për një me e ka nëmarë gjëhnimin e ka nëmarë për një me Kërstimet i ka morën për një me antëm Shkaj për shambull Si e trajton Kuran i Gjibetin E juhibbu e hadukum E nje e kule lahme e khihi mejten Fekarih të mu Përgojimin Me full për një njeri ato qka e ka Mas me ashtu Pa i s'ka qef të mi a përbena ato të dikur shtetër S'ka qef Allah u thot Largoni nga përgojime A më zval dikur shpryve dënë Me hongër mishën e vdekur t'la o dvetë no, O la, është si me hongër për zdekti A ke mërë Ko është për nime e ka, ka Endin qështu gjebetit Endin i dhëcin e gjebetit në goj Nisi kurse Në -ni gjesht të nësonet me ashti në goj Ko është e mërëve qështu apëtët Kuroni s'ka pru këta shemë buj A po Ja, se këna për nimeveq Ja, ma, ja, s'kutani që që që të është Ka bashështë si me hongë Kuronun xperman ne udhur bile asojë që ka ndo filozofë kanë thonë do filozofat shumë kanë thonë ato dënimi në xhenëm janë po rrimëm sotani u çesh bëni më po pejgamberi thotë çu është mi tuat popet e ty në që minguse sa bash sot e ka pun subhanallahu çu pejgamberi i thotë Allahu më ka thonë çu ështëo xhenemi me çtin vesh sa çu ështëo çu është, është mi nolt po çu ështëo vëllah çu bash çu ështëo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 dhe që ka dvyn me dit, asune anullan, asune në rranë, që se qështu ka mëndodhë, veç kur rejështë jë ja aptan. Ndërso, lajme që ka kanë mëndodhë me neve, pasi që timshelim sytë, u thimi jonë për te jetës të nërrua lazër, papara është, veç mërë e për një me aptan. Seriozisht kuptoja, që gjenetë është i kriuar, tash është duku zbukuru, ti të nejto, a ti është du Serioziteti jon për ballë informatorëve të udhërfysit është manifestim i shëndetit ose është, është manifestim i shëndetshëm, po do të them, i kuptimit të drejtë të udhërfysit. E treta që duhet të përmendet është kthimi tek udhërfyse, sa herë unë e të smirroën vesh atë. Shumë seriozisht po them këtë punë. E kam vonë shumë herë në rrugë atë. Por fatë kjecësht, vëllaj, po kemi shumë prejmi në këtë dretë e më të. Edhe fatë kjecësht, fatë kjecësht, pëndodhë që nështë ta prej atyre që hish nuk e prejt njerëja. Sa ka raste që ndërgojnë shkresa, e-mailë, telefona, së rasi njerëzit për probleme bashërtore, që fatë kjecësht kanë fillon më ushtu atë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 Tha, gruja e mlu mështë më dhe falim nga dytë-pes vakteve. Subhanallah. Mëllaj paradokohë këm pasë në rastë, jeshtë të Kosovës të jetu ata, të merë, për mënda, kur baba ja bëmë përhajrë qikën djallit, ajo është përgjejës për, për gruën tashë. Së mëndet baba, kur dëmë jam orë qikën. Ti, si a ke bërë kaftjallë në mirë. Hadë që i kam të baba, kur ta bërën, ty të thëmë baba të i të burri.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 Zino. Apo? Pse? Tanithat, najna me kurane me sunet. Me qëka jeti? Me qëfa nukërë fysitit? Me qëka jeti? Në biznesë e shto aptan. Jadon haku i të konë këti apëm. Kur si e dhuamë? Subhanallah. Hlopo ti të konë si e dhu kur? Ibnë Meri, ka pas një konflikt me djallën e ti salimin. Problem ka pasë.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 Në të kusë ka mund e paramenuaj me bukit punë Ka thonë ibn Jomiri Qika që kam pos, e bir, i kam posë ta thënë? Babe bir ibn Jomiri sahabe Kytabin Gjënëratët mëtë mire të mundshme I ka thonë E kulu leke, kalle Resulullah Për thomë ka thonë peganbiri s.a.s. Mosinal Sa ta kam posë a menal, a mosinal Ka mësmajtim Ka thonë peganbiri ka thonë mosinal Ta shë erdë gjykojtësi Unë e për thomë a i për të mosinal E ti për thushë ka me nalë Kërë më sytë, mështë i pafësham. Ka vdek i bënë mirës si ka folë djalletve të kërë më haptë. A tja i gara, po kujton në orë kërë libërë më bëha? Po kujton që kjo, Allah u përna i damë punët, edhe kjo është me qef tonën që është dushti dhe kur dushti e e? Ja? Jo, Allah, ndërëm. Jo, Allah, jë ja, haptën. Në shkëm kjo punë kështë të. Udhë rëfysi për të të, të keqë ja, e ki. E dhe tani, haj Ku dhe që t'jë ndonë? Ku dhe që t'jë ndonë? Kurani, keq e ki. Si kurse njeri që du diskutu me njerin, në qofë se një jubë besimtarë thëtë, selamu alaikum. Thëtë, selamu alaikum. Ajë, nuk ka musliman. Po, të respektojnë Allah, dhe me tonë, selamu alaikum. Kurani thëtë, Kurani thëtë, këtheja me alaikum, selamu. Kurani, kjo, Allah. I theshe një, që është bre, të ke jënë musliman dhe në alikum selam, për të ja e ti ma, i, i kujdeshëm a Allah u gjëllevala, nuk e pranejke me këtim alikum selam, pëse në të kuptim të një kënerije, së e unë musliman s'jepi që të kujtë selam, po që ta që je krenar për vend, ka përsh në zotë, për po që ta, në qoftë se është që ka do qoftë, që farë do feje ka, të thë selamu alikum idush alikum selam, Kështu kurani ka gjikua, pëtën. E që, ka thonë kurani, pëtën. Në qëse këtë përvejme jepë, vazhdojme më të utje, pëtën. Pike e 4 pëngut në, është e, të mësfollurit edhe të mësmarit pa dhije për qëka do qoftë që ka të bëjmë e odrofysin, pëtën. Qoftë për dispozita, qoftë për regula, qoftë për njerëz, për qka do qoftë, mësfollë pa dhije, pëtën. Mështë falë pa dhije. Që ka thot Sejit ibn Kë, i Musejit? Sejit i Musejit ka qenë zëtënjë i tabinve. Këta e kanë konzuru më të mirip i tabinve. Do më onë gati sa hape me konë. Sejit ibn i Musejit. Thotë njerion, njerion më të shkatruar në kohën tonë e kemi konzuru më të gudzim shmën për fetva. Ajë që si e ka në i komponë, e ka lëzaj, që kërë pas ka në ngërë posje. Sejt i mësejt fletë për ulemat e kuas t'yne, fletë për njerë. Sot ka njerëz fletë për din të Allahot, fletë për gjitë këtu jepë, na tonë jepë zjidhje, analiza, kështu duhet, kështu nuk duhet, a ka dhja, a s'ka dhja, a ka thonë di kushtut, a s'ka thonë di kushtut, a përkrajnë dijetartë, a se përkrajnë dietart,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 Sheh Allahu, mukthika çabia është hajër, është mirë. Po djegët pimrena mukthy, po kçyrë i Arab Kur. Si kanë sahabë, pianisun asë, e di që Allahu pejgamberi sallallahu alajhem me gjithë dëshirën, me gjithë gjithë argumentet filozofike që kjo është spija që kemi mukthy, megjithatë pret. Pret se dikurt me le, mukthy, jo të hap lekur që mukthutë ju kur do të japët. E ka prit 16 muaj të, të, të kçyrë në qiell kur ka me konçaja. A po, dikosh, një avë balë pritë anë. Po, pritë Allah! Pritë, 25 zjetë pritë. Në qofë se shriatë dhëtë pritë. O në qësa po i presë juve tukëqurë, tukëqurë, po, pritë Allah! Në qofë se dhëtë pritë. Në qofë se shpalëtë thëtë pritë. Pritë! Pegambele thëmë ka qabje nuk është këthi, Allah, Muhammedi sallallahu alisallem, Pa i zën pejsnalti. Na sokqtesa di buin. Sa ar kthejm ksajt, sa ar kthejm anasajde. Po kush tha olla me thon kështu? Kush tha me shku këtu? Kush tha mas me shku këtu? Kush tha? Kush tha? I son presum na juva. Po tu vao le di që që son prati Allahu. Kush jete që vendos a pratas prat? Kush jete? Ne dua them që këtu janë defekte serioze në prodhimin e udhëfysit. Prit Prit Shukë subhanallah Qethi grave të sahabeve Mu fal Gruja kure me cikil menstrual Harame ka mu fal Zban mu fal Po së namazis se va peke Po harame mu fal Zban mu fal me cikil menstrual Nalu Anë në një dy ditë prezve që s'ka përcelën e falna Që dy ditë kime prit Iset e dy ditë nëse s'nalet s'ki mu fali Sa so është kemë e qef tonin, për të nësë presje tërë. Kanë arë gratë. Se në finë tonë për të punë së ka torpë, me lecë ka, të këpë i gamberi, sa se me dhonë, amë kanë kalu, për mu falë, prit pak! Halajo, halajo, të ajsharë dhe allana, halajo, prit pak! Për namazë, pra gjerim, për, për shkërë amazoni, lecë shkanë, prit! Andaj, këthe Allah, dikur shtë dhët me gjyku, dikur k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 Kjo është për këtë kuaj, është për atë ku, kjo është për kitë ven, këto si dhe zvete, këtë vend. Ktu di argumente siç jesh papërputhur mes vetë e ktu lektës anat. Apo ruju, u refuzën e ka bu dikur që as nuk harron e as nuk habitet. Mos i gala ato, mos i gala. Tanë njerëzit atë kuptimin po flasin zargunin popullor me ta po duhen të përfundu, apo kurt, kurt, kurt, kur kur kur ro diçka shumë precize e neves na duket e del që precize çfarë thoin.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 pajtimi me tëra që ka ardhë dhe mos kundërshtimi është një manifestim i shëndeshëm të nërëlazër e pranimi dhe përdrimi të drejtë të odhërëfjusit. Për ndaj, me gjitha do që i cek, adhe shumë të tira që kanëve me u cek, po shpërse që kërë tjatë nështa një prezentim dhe redikon i mjaftu shumë për neve në këtë rukëtim të formimet, që përbën pikën e dy të këti formime që ësht po posh doje dhe kuptojë drejt utrofysën. Pasti çe e kenjë një urtëllimën, kape utrofysën. Dhe njihu me të çka është, njihu për çka duhet dhe provojë veten apo reagon çu duhet përball utrofysit me këto pesë pika që i përmenda. Allahu na uzon në rrugën e drejtë, dhe Allah na aboft utrofysë Kur'anin për rrugën tonë drejt Allahu xhalla wala dhe xhenetit tonë e deri në takimin e ardhmë. Allahu xhurefet sallallahu ale Muhammedu wala ali ju sahabe sallamtu ismi nkatira.